باب صوم الاثنين والخميس باب له بیان د دې چې مستحب دا روزنی ول د پیر او او د جمعرات پدې رضواني روزنی ول مستحب دي د حضرت ابي قتاده رضی الله روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه واله و سلم انسويله تاسو کړه شهو عن سوم یومی لسنین پبارد روجید و د پیر کی فقالنو فرمائلیو ذالک یومن و دادا سے رضد د پیر رضد ولد تو فیه چه زپده کی پیدا کرشیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د پیر پرس پیدا و یومن و دادا سے رضد بو عسط چه پده کی زمبعوث کرشیو اللہ پیغمبری را کریوا او انزل علی فیه کیا دا سیو فرمائل چی دا پیر پر از بان افتداءن دا وحی افتداء و نزول او فما بانی د دیکی دا دورا دا خیر و برکت کړی کڑشیو او حضور پاک دا دی دار فنان دار بقاتم د پیر پر از بانی لان رے یو وجہ دا پیر دورزی دا روجی تاوا دا بو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال فرمائلی تو اراد ال اعمال پیش کولشی عملون د بندگان رب کریم ثیوم الاسنین فرز د پیر, پیر و یوم الحمیص فرز د جمرات هر روزانه د بندگان اعمال ملات پیش کولشی او د پیر او د جمرات فرز خصوصی وی فاحبد فا الله حبیب فرمایلی چې زدا خبره قه غنم ایعرض عملی چه جما عمل لی پیرو جماعات فرض اللہ تطیشی وان صائمون او ذی روجه دارین رواه ترمذی و قال حدیث حسن دا حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کڑے وی دی حدیث حسن دے رواه مسلمون بغیر ذکر سو من دا حدیث روایت امام مسلم رحم الله کڑے دے بغیر د ذکر دروجه نا وانا رضی اللہ تعالی عنہا الله عنحان ده ام المؤمنین عائشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی۔ قالت बीबी فرماییں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحرى یتحرا چھ قص اور ارادہ بے کول الاسنین دروجی نیو د پیر والخمیس اور جمعرات رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن باب استحباب صوم ثلاثه ایام من كل شهر باب نے تو بیان ددی کی چې مستحب دی, مستحب دی. او جگ دریو روزو در هر میاشتنه حرم میاش کې دري روزي ني ول دی والافضل او غره خبره مصنف رحمت الله علیه فرمایي صومها روزد دی د ایام ال20 با غرض درناکه ایام ال20 ستوي وهي الثالث دیار ديار لسمه میاشتې توي رابی وشره او سووار لسمې تهوي والخامېشره او پ لدي ته یاملبییل وي د دیار لسم سووار لسم پ لسم روجلې ول وقيله چا په کدام ویللی دي بعضې محدديسينو چې یاملبیې ته ساانی اشره دو لمه د میاشتې و کاالې سوشره او دیار لسمه وراې وشره سووار لسمه پوی و صححيی هو مشهور هول اول صحی او مشهورقولل دا اوللی. یارلسم سوارلسم پیلسم داروجنی ول دا مستحبه او مسنون روزی دی دا رضی الله عنه روایت ته قال دی فرمای او سانی خلیل ما دا وصیت کړی د زما خلیل او دو, دو صلی الله علیه وسلم به ثلاثہ سی سیامن به به ثلاثه د درو خبر سیام ثلاثت ییامن من کل شهر یو پدغدری وصیتونو کې څه دی هر میاش کې د ري روزی ورکاته زوحه او هغه نفل او ورکاته د دو زوحه لکه اوس درس نه پس تقریبا د زوحه وخت وشامل ده دا د دو, دو نه تر و و ورکات دورکات مز دورکات نفل وقت دو له سپوري سکوله شي ورکاته زوحه هغه دو ورکاته مو ز ورکاته نفل په وقت د ساخت وان اوتی قبل ان اناما ماته حکم کړه چې وی تر کا ود د کې دون مختیجون کلا طالب العلم ده په په حدیث یادور مطالب کتب الاش احاديث یادی او دی تهجد تنی را پاسی دے نوې تر دي مخک کئ ځکه طالب د پار د نوافل او تهجد ټول نه اهم شه د خپل دین سبق یادول لی ځکه دین سبق یادول کله د فرض د فرض کفایت او د فرض عین درجه ترسي او نفل هو نفل لی نفل نفل لی د دی وجہ نا د عالم دین د پارا د طالب العلم د پارا کډه را خبره ده چې د ور سره تهجد او نوافل کئ وقال الله عز وجل فرمائے دی دا عالم خوب دا عالم خوب او دامي عبادت دا برابر نه دی خبر خبره والا دا عالم خوب او دامي عبادت دا برابر نه وانو و اني ترقبل اننا متفقن عليه داوود دردار رضی الله عنه روایت ته قال او ساني حبيبي و اي ما ته مخبل حبيب وصيت کړلے صلى الله عليه وسلم بي صلاه ددريو خبر او لن ادعهن مايش ویزبه هرګس پریزم نه ترسو چې ژوند دې د سیامه ثلاثه ایامین یو خضرې روزیونی ول منکل شهر لار میاشتلا وصلاته الضحا او بلصاحدا موس وردا طول نارینو زنا نو ته په کار دي پابندې کی یو خصلاته اشراق دې هغه جنور روخي جی موځ دې شېله ته صلاته اشراق وي صلاته الضحا چې انور لګرا پور تشي و به الله اناما او ماته دا حکم کوم کړي چې ذبته راویو د کېګم نه تیرا تر دې چې ذوی تر کوم نو ګوره کله چا غرا پاسې دوه اعتماد ني نو وتر ورته مخک کول <سؤال> بهتر دی او کله دی تهجد له را پاسن نو بیا بهتر خبر ادا چې را پاسي تهجد کینو اخر کې ولا وتر کړي رواه مسلمن دې حدیث روایت کړي نه امام مسلم رحم الله صلی الله علیه و سره ابن دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت ده د فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي سوم و ثلاثه یامین روزا د دری او روزو من کل شهر اندر میاشتلا ایو مسلمان مؤمن نارینه زنانا په هر میاشتری روزی نه سي نو سوم الدهری کلیه دادا سید لک طول عمر چې د روزوی دیکھم یہ آج کی چیدر رضی رو جیونی سے نو یوانی کی یو پلستا نو دا سے شلک دیر شوجی چیدیونی وی متفقن علیہ وعن معاذت العدویہ تا معاذت العدویی رضی اللہ عنہانا عنہ روایت تے انہا سعلت چیدی تپوس کڑو دائشی سے دیکھے رضی اللہ تعالی عنہانا عنہ. اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم من كل شهر سلاسة ایامن وی آیا او رسول الله صلی الله وسلم چې رجب و د هر میاشه نبره دې قالت نعم نبی بي ورته فرمایل چې آو فقلت نو دا ته ماعذوي چې ماوي من اي شهرن کان د کوم میاش تینا یسوم رجب نی وا اولنا د مزناو کا اخرنا قالت لم يكن یبالی نو د الله حبیب دا, دا پروا به نه لرمن اي شهر یسور په د بیا شي د کومي سين له روجو حضور پاک کله ابتدا کینی ولي کله پدې منس کینی ولي کله باخر کینی ولي رواه مسلم انه دا ابي ذر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دې اذا صم ثلاثه ايتو روزو نس مين الشهر رمضان صلاتن دري اي شو روز نس یو د روزینو اراده دین غره داد فصم ثلاثه عشر دمیاشت دیار لسم و اربعاشر سوار لسم و خمس عشرا و پن لسم رواح الترمیزی و قال حدیث حسنون <تصفح> <تصفح> نگر دیار لسم سوار لسم و پن لسم و انقطاد ابن ملحان رضی اللہ عنہ نقطاد ابن ملحان رضی اللہ عنہ ان روایت ہے اے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امرو نامون تب حکم فرمائیلو بسویام ایام الویز پرو جونیو دا اغا سپینو رضو اے دیار لسم ام تک سپینو وار لسمه و پن لسمم ثلاث آشرا دیار لسمه و آرب آشرا سوار لسمه و خمس آشرا و ابن اببات رضی اللہ عنہ روایت سے دے فرمایی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفتر ایام البیز ایر کو جبول بیناد دی, دی سپین و رض ایام البیز لا دیار لسم سوار لسم پن لسم فی حد ورن حالت اقامت کی ولا سفرن و نپ حالت سفر کے ارواح النسایو بے سنا دین حسنن صلی و سلم باب فضلمن فطر باب دې په بیان د فضیلت دا هغه چې من فطر صائمان چا چې سشه ورکو درو جماتی اورو جدار لرا له دې سمره دی اجر او ثواب دې او پدېبان ډېر څار عرب دې راعمل کړي دا عرب نه نور مسلمانان هم دي او خدای عربومره جذبه پکېني عرب قاعده هرږي کیږي ندو نور مسلمانانو غریبانو د پارا د افتاری پروګرام کوي وا فضل الصائم الذی او دا باب د په بیان د فضیلت درو جدار هاغه کې یو کلو عنده چې سره قرات کې دي ایدیو سڑیل اپلی رو جدہ بلورتر خوراک کئی او دید اللہ در ازال فار خوراک نکئی نو د دسم را جردے و دعا ال آکیلے او دعا دا غفرون کی للماکول عندہو دا آغا چاہت دل خوراک ورکڑی چاہت دل خوراک کی دیش تالیو سڑیو خوراک در کو طعام در کو صداوت در لوکو ناغلو تس کسم دعا کے عن زید بن خالد الجهنی رضی اللہ عنہ زید بن خالد الجهنی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا من فطر صائما جاءت افطاریو کا د یورو جدار دورے سور کل چہ پر روزہ ما تکا نکان لہ مسل اجرہ و بد دفعہ پر مسل د اجر گد ی روزدا غور ک اللہ سو کثار ولا شنو الذی فطاری ورکا لذا غشل و دروجی اجر بتاتنی غیر انه لا ينقص علاوه دین چنده بشی کومول من اجر صائم شیع تا اجر دروجادار نس شی دروجادار فل اجر پخ فل غیر او دغا سوق چدل روجماتی د پارس ورک ای د فل طرفنا اجر ورک ای رواه ترمذی یو وقاله وعن امی عمارا الانفاری رضی اللہ عنہ دو امی عمارا الانفاری رضی اللہ عنہ نا روایت تے چنبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وردن شود دیکورتا فقدمت الیہ توعاما ندی بی بی وردتو آم خلقو فقال اگا اللہ دی بی بی وردتو لی خورا فقال ابن دی بی, بی وردنی سوایمتن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائل ان الصائم بشکر روز دار تصلی علیه الملائکه دل ملائک دعاغان غواړي اذا او کله انده کله جده سر قرات کي ديشي حتا يفرغ تر دي جراف قراتون کي د قرات نه فارغ شي چون کده الله ز رضا ز بار قرات او دا طریق هم روز چې کله دروان دي قرات کیږي نو د ورته اشتها کوي او دا اللہ غفوف او دا اللہ غیرہ و محبت بی غالب دی نی قرید نو ملائک دل دوادانی کہی رواہ الترمیزی وقال حدیث حسن رحم دانت رضی اللہ عنہ روایت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا الہ ساد ابن عبادہ راغل ساد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ فجا ابی خفز وزیدہ ناغورتاد الله حديث سره ټوټه یې را نا وزیتین او د زيتون تیل راړل دا, دا مبارک تیل حضرت پاک استعمال کړی فاکل اللہ حدیث فراکو کو ثم قال النبي صلی الله علیه وسلم وايي دا نبی رحمه السلام فرمایله اکثر عندکم الصائمون روزہ ما اوخور خور استاسو د عام نه غنو وصلیت علیکم الملائکه او ملائکه تاسو لد استفار دعا غنه وکته علماو الکلی و ایدا ګرچا کر لګاوته من مصادر کونکو سارو جګاو کنه د دعا بکې اکثر عندکم صائمون ظاهرا د ستره جماعت کې خدا سره جدیو کني د دعا بکې روزه ماته کتاو سره روزدار او خور عام استاسو نه کانو دیو جن حدیث کې مراغبی وہی هر مسلمان دې سوچي دی چې په خاجر بيوبيدي نه باندې مال خري وي په کار دې چې د مال په نیکانو لګي وا اکالت الابرار ساتو عام نیکانو په ورو وصلت علیکم الملائکه او بهنه او دعاګانو کې تاسو له ملائکه رواه ابو داوود بسنادن صحیح وصل مصلی الله دا کتاب دې په بیان د مسائل او د اټیکاف غره رمضان شریف په اخر لسو سورجو کې اعتکاف سنت موقع ده جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دی باندې دوام استمرار کړی ده او د اینا پس خلفای راشدین او امهات المؤمنین اعتکاف کړی ده د دې وجنه رمضان فاخره عشره کې ده نور اعمال او په نسبت ده اعتکاف ډیر لوی سواب دی صحابه تدری عمر رضی الله عنهما روایت ده دی فرمای کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اعتکفو العشر الاواخر چې اعتکاف به کول دي لسر است نورو مز مر رمضان شریفنا رمضان شریف نا عالیہ رضی اللہ عنہما لو مالمومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت تے چنوی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یا تکف العشر الا اخرا او چی اعتکاف بے کول د لس ورستنو او د شپو د رمضان حتا توفا اللہ تعالی تردی چ اللہ خپل حبیب وفات کو او د مدینی منوره سمره زندگی سی و نو پائے کله اللہ حبیب اعتکاف ترک کړی ثم اعتقق ازواجه من بعده او بیعب آب اعتقاق قولو بی بیانو دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غید وفاد نفس متفقن علیہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تا دے فرمائے چو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقف فی کل رمضان عشرت ایامیں او نبی علیہ السلام چھ اعتقاق قولو رمضان کی لس رزی. ماکانل العمل الذي کله چو کال هغهه خوب ظفي ه چې پاغې ک الله حبي وفاات کړی شو نو اعتکفهايشرري نه یا او من په دغه اخیرنی رمزان کې شل ررض اعتقاف کړو نګ ک سکوله میشي اعتقاف کولی شي اوسم د با لما او چې درسسو تدرسنی پر رمضان شریف کې ن چې رمضان میچ روخی جننو اعتقااف رو دوردن نه شي او بس اخت کې اعتقاف نرو او خخبرهله اخیرات د پاره تیارې بعض علماء اوسم دا شش ټول رمضان دا غی اعتکاف په اعتکاف کے سره خپل دینی مطالعه کوي ذکر کوي تلاوت کوي نوافل کوي او جس طریقي خپل خوب ور سره کوي رواه البخاریو د دې حدیث روایت کړې ده امام بخاری رحمه الله کتاب الحج دا کتاب د بیان د مسائلو د حج کې ورا حج اسلام په دې زور کانو کې پینځم رکن دی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوې دی واللہ او خاص ظفاره درزاد الله علی الناس فخلق حج البیت حج دې د بیت الله شریف من استقرا الیه السبيله هر غشوک چې دا وسو تا قطوی دی بیت الله تدلاره وسو تا خط استوره په دې شي چې دې پټلې شي او دته دراتلو پوره دبال وبچ خرچه مشتا ومن من کفر او چاچی کفر وکړه کفر ګر ده د حج فرضیت نه او یا ومن من کفر چاچی نه شوغری او کفانه روغ ده پیسه شتا حج به فرض ده او د زینا مدانه شکری بدن روغ ده پیسه موجوده دي او دنا شکری کای نجی ف ان الله غنی عن العالمین بے الله اللہ بے پروادے دا مخلوقاتنا دیکھ اسے کئی خزان دپارے دي وانک ابن عمر رضی اللہ عنہما تا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا بے وایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالب فرمائی د دی بنی الاسلام علا خم سے اسلام بنیات پہ پینزو سیزن رشاہادت واللہ الہ الا اللہ, اللہ لن بے خددی خبری گواہی چد الله نه بغیر بل حسوق د عبادت د بندګۍ مستحق اولایک او قابل نشته وان محمد رسول الله زه ما خبره چې محمد صلى الله عليه واله وسلم رسول الله ويقام الصلاه او پابندي په پینځواړ وختموز و ايتاء الزکات ورقول د زکات وحج البیت او حج د بیت الله الحریف وصوم رمضان او روجن والدرمزان شریف رواهو احمد و الشیخان و الترمیزی و رحمهم اللہ تابیحولی رضی اللہ عنہونا روایتے دے فرمائی خطو بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمونتا خطبہ ارشاد فرمائی لے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فرمائی لیو یا ایوہا الناس ان اللہ بیشک اللہ قد فاردو علیکم الحج فرس کرے دے پتاس حج فحجو حج کوئی فقال رجل یو سڑی ویل اکل عام یا رسول الله هر کال به فرض فسکت ال الله حبیب چپ شو جواب ورنکو حتا قالها خلاصہ دی صحابی تدریبی ری ته پوسو هر کال به فرض هر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لو قلت نعم کچره زما دخلی مبارک نہ روته لو ماوی چاؤ لو وجبت نو بیا هر کال واجب وی او لما لما و و بی بی کو واجب شنو ولما استطعت ولم استطعت تاسو به وسه طاقتونه لره سمه قال بيد الله حبي زروني ما تركتكم ما فريدای ترسو چې مزه پرېږدم خو چې سمي وای بس هغه عمل کوي فانما فا هلاک به شک هلاک شیه مانا هڅو کان قبلکم شتاء سنه مخه به کثرت سوالهم په سبب د ډیروالي د سوالونو موسی علی السلام نو قوم بار بار سوالونه کوله مل بینه و وإختلافهم الأنبياءهم او غید دیو جنا حالات چې اختلاف به کولو د خپل پیغمبرانو په خبرو کې فإذ أمرتکم کل کله چې ترته حکمکم دیوشی نفعتو منه ما استطعت رعدلک و یملک و فغیسمر چې مو وسو و وإذا نهیتکم من شئ او چې کله مونکم دیوشی نه فدعوه و وغفرزا ی رواه مسلم صلی الله علیه وسلم وان هو دغه حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ده قال فرمایي دي سئل صل النبي صلى الله عليه وسلم تاسو کله شوي د نبي صلى الله عليه واله و سلمنا چه الله حبيب اي العمل افضل كم يوم اعماله قر بهتر قال الله حبيب ورتويو ایمان بالله ورسوله ایمان روڑل په الله او دا الله پر رسول دا په تمام اعمالو کې غرهه قیل سمم مازا ایمان پخې بیا بهتري او عمل کوم دی قال الجهاد فی سبيل الله ویدا الله لار کې جهاد په ذکا بازي اوقات يو رفي سبيل الله تي عمومي خوش قرينا موجود ني داروست سوال په قرينا كفي سبيل الله تي عموم و خو حجم په عموم د في سبيل الله کې راغلي دي نو دي دي کې الجهاد في سبيل الله پدي کې عموم نيستا بلکې پدي کې تخصيص دي يعني جهاد مصلح ته مراد دي دی وړنه ګور د قران سنت او مزاج دي اب دخل قايشاه مطابق نه را نه راي جهاد دا اللہ لارکی قیل ویلی شو سمم ماغا تا اللہ حبیفہ دا جهاد فی سبیل اللہ پس بلکم عمل دا جداغیو دیر لیا جرده قال حج مبرور حج مبرور حج مبرور وردی کی اموم زکنو ورن راغلی دی چی حاجیو موتمیرم فی سبیل الله مبرور حج دیتا وی چیوخ پا حلالو فی سوشی او د حج مقبول وینا حدا دا چې واپس راشي نو زندگی به بدل ای او کئ سره راغ او ګیره اخره لا واپس دغه شان راغلی نو اصل خو حج مقبول نه یو سره راغ او د ټیوی وی سیار سودو کې ګناحو نپر نه خپل نو معلومه نه سچیا سے تل راغله د حج مبرور نه د حج مبرور دا غي علامه ده واپس ای کی به زندگی کی تقدیر راغلی المغرور هو الذی و مبرور حج حاجت چلایر تا کہ بو صاحب هو چې اونکی اغثاح د حج فيه د حج داداکولو په دوران کې معصیه او یو تفسیر دام ده و ان هو دغه حضرت ابو حریره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې ماوری دلی دې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایله من حج جاج حج کو فلم نو کې د خبری خبرونه کی بیهوده ګنا خبرونه کی ولم یفسق اپدی کی فسق او فجور ہے انکو نو تے بده گناہوں ندا سے پاک شی رجعت یوم ولدت امهو را واپس وشي او د ګنا نه بدات پاک مي لکقم کما ورچ زی ګول او تلر مرددا متفقن علیہ وان هو دغه بوهر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي العمره الی العمره یو عمره هرخلي عمره پوره کفا... کفاره للمابینهما دا سفارده د ګناهونو د هغه چې پمن دي دواړو عمره والحج المغرور او حج مقبول او مغرور ليس له جزاء الا الجنه دیخو بلا بدلنشت سیوا دا جنتنا متفقن علیه وانائش رضی الله عنہ دم الممنین آئیشی صدیقین حبیبت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نا روایت پر بی بی فرمائی قل تو ما ویلو یا رسول اللہ حید اللہ رسول نرل جہاد افضل العمل وینو منج جہاد شداغ ورپا ملونو گر اپلانو جاہدو نمونگ زنان جہاد نکو نشون کی پزنانو بانے جہاد فرض میں چناری نموجود ہوئی فقال اللہ حبیبی لا لکن افضل الجہاد تاسو دفار غر جہاد تشید حج مبرور مقبول حج دو اور اللہ حبیبی او روایت رسول آروان نے ورطے فرمائی دیو ویتاسو لدا سے جہاد دے چیغی کی قتال مثال نشتا او پاکی جنگی دن نشتا تورا وصلحہ استمالون نشتا بی بیو فرمائی لگا کم جہاد دے ویتا اللہ در ازاد پر حج کو ارباح البخاری وہ انھا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائل فرمائے یوں ما من یوم النشت یورز اکثرہ چی دیر دی وی مہی من ایو ثق اللہ فیھا عبد من النار چی ازاد دی کی اللہ باغی کے بندگان دو اور نہ من یوم عرفہ درز الارفینا اے ای دا قال لا سوره رضی چی پدې راز کې داسې راز نشته چې پاغه کې د الله د نور خلق د اور آزادۍ لکړه عارفې پرس چې په زورګونو خلق د جهنم د اور آزادۍ رواه مسلم ابن باکر رضی الله عنه روایت کړ چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی عمره فی رمضان عمره کول فر رمضان شریف کې تعدلو حجتن او حجتان معیا ورداشي دا برابر ده حجته اند حج کرا رمضان شریف کی چا عمره او کنو ده حج عمره ثوابه او دا غیره پاسه دادی او حجته میا دمر ثوابه لکه سوک چې ما سره یو زی په مرګ درته یا کی حج دا ادا بر تر سراب شي چې او زنانا نبی رحم السلام ته مالک حضور نو ما خطا او سر حج نکړې شو الله حبيب ورته چې رمضان شریف راشه نو پائے کی عمره او چاچ پر رمضان کې عمره کا نو سیدل کا ما سره یو زی شي حج کو نو در رمضان شریف دروږي د عمره دمر نو اجر او ثواب ته یو خدا حج سره دا برابر بل د حضور پاک په صحبت او مرغتیه کې سړی حج قیمت متفقن عليه وعنه او دغه ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده ان امراتن چې بشک یو زنانا قالتي وی وی رسول الله ده الله رسولا ان فريض الله علی هغه فریزل الله په بندغانو حج کې ادرکت بي ادرکت بي یعنی منندې د دغه فریضې زما د والد ل او په باې حاج فره شوي خوشي خل کبیره بدا د ډیر زیات او لا س ب على را ل دی د پهورل باې ګې دی نه شي دومره بوډ چې پهور ل ن شي کوي په احجو ان نضې نه حجو یعنی لور د پلار باره کې د قوس کوي قالنا عمد الله حبيب ورته وی حو نو بدل د نارینه نه زنانم کولیش حجي بدل د عمره ده چې دایم دا مو په کې اختلاف ده چې حجي بدل سو کوي نو د بمخک حج کړی کنا نو ګره شواطي د دې قائل دي چې جامک خپل حج نې کړی د هر سره حجي بدل د کولینې شي او په مذهب حنفیه کې چې تا حج نې کړی او دې حجي بدل کوي نو دا, دا, دا, دا, دا مکروه تحریمی دي یو جنہ پر کار دا دے حج بدلیا او سو ټوبي چپل حج کړی او زنانند ناری نا نا حج بدل کول شي لکه ناری نا د زرانا نه حج بدل کول شي او د حج بدل خپل مسائل دي چې فقهاء کرام ذکر کړی دي متفقون علیه ولقیث ابن عامر رضی الله عنه تلقیت ابن عامر رضی الله عنه روایت ده انه ات نبی صلی الله علیه و سلم د راغلو نبی رحم السلام تقاله ویلو ان نبی बेशक والد نما شیخن کبیرن ګډا ډېر لا استیع الحج او غد حج وسو طاقت نه لری دتلو ولا العمره ون د عمره ولا الضعنا ون د سفر لري قال الله حبيب ورته حج عنبيک واعتمر حجک د والدنه د عمره وک ان ګره عمرم کول شه حجم کول شه حج عنبيک د والدنه د عمره و الترمذي يوا قال حديث حسن صحيح عن صائب بن يزيد رضي الله عنه صائب بن يزيد رضي الله عنه نے روایت کیا قال نے فرمائی حج بی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج کرے چھو رسول الله صلی الله وسلم پر گر کے آ کہ فی حجۃ الوداع ف حجۃ الوداع تی وانا ابن سبع سن اور جمع وکال عمرہ ادا گئی تماشوں باندې شاہجو کو نو ګور ثواب پلار مور او بلار دی او د بلوغ نمخ چې کومې زنانه نارینه هجو کو نو حجۃ الاسلام د فرضي حج غاړه نه خلاصیږي کچره بالغ شو او ستاقت ہیوی نو فرضي حج کوي نو صحابي وي جما وکاله عمر او ما بانم په حجۃ الودا کې رسول الله صلوحه جو کړشو د تنفلی حج وې د دې ثواب والدينو ته او د احرام پابندي وکړي والدين کله کمشې زونه باندې نو دا واړه بچي و مور او بلار دا نه محفوظ ساجي او نور داغی مسائل و تفصیل فقہائے کرام الحکر کڑی رواہ البخاریو رحمه اللہ وصل اللہ تعالیٰ خیر محمد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تھی اے فرمائی ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقی رقبن تا اللہ حبیب ملاقات شوئے و رقبن دیو قافله سره بیر روحا مقام روحا موقام کی فقال من القوم دل لا حبیب را قوم سوکله وره حضور پاک حاضر ناظر نو عالم قالو دی قافله والا ورتوی المسلمون موږ مسلمانانیو او غیر الله حبیب پی جندو نو قالو من انت وی قال رسول الله ویژه ده الله رسولک ده کده حضور پاک شان ده بادشاہانو وزیرانو غنتنو چګنې مخ کې د سوګروانی او رسته رواني او څوک دی وای لار افریزا او څوک دی و هلو ټکل ټکول کوي حضور باد بکله مخت روان روانو کلا به مرګرو په منځ کې روانو او کلا به په اخر کې روانو او دا چانه چې لار پریز یو په لشه ټول په سکونیت میدان روانو نشان د الله د حبيب د دنیاوی بادشاہانو غنثنو دای ورته وی منانتا قال رسول الله ویذ الله رسول فرفات امراثن سبيان د چې کله راځي ته پتو لګي دا شداز دواړو جهانو سردار دی یو زنانہ پلاسو کیو ماشمدا دا پورته فرقات امراتن راپورته یو زنانہ سبی ان یو ماشم فقالت دي صحابيه دي زنانو فرمایل ال هذا حج الى الله حبيب د دي ماشم چې د ما پغي گا او جولای کې د فاربم حج وی قال نعم نل الله حبيب او ولك اجر طالب الله اجر درکې دیو جنہ ګره چا فرماشم د نارينا ناغه تب با قاعده لکد نارینو په شان حرام تړي والده او کم مثال په طور معصوم ا دا دانو د دا زنانو خپل جامو کې حرام وی جامو کې حرام وی دغه مراد چون کې دا معصوم او دا اے دا احرام کې شنه سره دی وال پاغه کې ساتي رواه مسلمون او د ایده احرام د جنایات نه هم ساتي په احرام کې کوم سيزونه ممنوع ديوالدين بدا بشي راغه نه ساتي او دی دې کدا ایمه او اختلاف دي چې هر دې حرام نه منافقو کارونو کله په دې مور او بلاره دم راضي کنا نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې قائل یې چې نه راضي او دا نور ایمه بازي د دم راتلو قائل ل شوي دې میدان کې ارواح دا دانس رضی الله عنه نن روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج جا حجه کړه وعلى رحل تن الله حدیث لازم حج کړه والا رحل په کې یاوی وکانا ظاملته او دال الله د دا حبيب د سامان د کی خودوزه مو یو بسورلی وا او یو پاری کی جاوه پري بسورې دومه پري کی سامان بیم کې هو او ډېر کم قیمت سره د الله حبيب حجدا کړو دیو جنه سومره سادهګيري وی په هر یو عمل کې ناغه الله د ډېر محبوب وی رواه البخاري ندغه یو څوارلی واه په سامانم کې خودیش او د دواړو جهانو سردار وبې سورلینګ کولا ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته قال د فرمای خانت اوخا اوخاز او دا اوخاز او مجنته او مجنا وذل مجاز او ذل مجاز د زيون نمونري از سواقن بازارونو فل جاهلیت په زمانه د جاهلیت کې اې د حج په موسم کې بدادرې بازارونو لګېدل او بائے کی با کې به خررسله غاصلو او ترپله کاله پور به د عربو د ګزران او د معیش د ذریوه بچکل اسلام راغې خطسممو بعضېحلکو دا خبره د ګناو ګړله ایت تجررو ف مواسمې چېدی د تجارت کوی په موسمونو د حج کې نوفه زله داات دا دا را نازل شو اګوره سره حج د ذینیت د حج خدای حج کو موسم کې تجارت کو ناروان ناروا یا سو په تجارت پر کسان غو را ابو زیره کده صحابه په زمانہ کې پر سرلو به بوزل نه دغه خلکو حجم کیږي او په حج کې مزدوري سناروا نه دا فنزلت آیات الله راولې ګل چې لسلام علیکم جناحن نشته د پتا څه ګنا ان تبتهو دا چې لټوي تاسف فضل من ربکم یعنی حلال رزق د طرف از رستہ سونه ایفی په مواسم الحج ف موسمو د حج کې حج دوران کې سره تجارت کوي سفر ساي سه اخلي او د پ عبادت کې سه خلل نه راځي مواسم الحج کې تجارت کول ناروا نه اي رواه البخاري د دې حديث روایت کړی دی امام بخاري رحم الله ادي وجنه کو دي عوامله په کار دي د خبر دي زاننه دي اگر جن چاته پوس گداواز خلک مزدورۍ تلاړي نو بیا ولا بلې وی کاغال ته حجو کی وې تا حد شوه نه ته مزدورۍ لتلې دی په خبر باندې نو عوام ته ګوره دین د غب شپ جوړول لري په کار دی, دی بارکه آیات نازل شوه سره مزدورۍ لاړ دی یا مزدوري کوي تجارت کوي دا په حج کې شرع اس کس مفرق ناراضي کتاب الجهاد دا کتاب د بیان د مسائلو د جهاد کې قال الله تعالی الله فرمایلي دی تعالی شنوید و قاتللو مشرقی نه کا فتن جاددو کوي د مشرقیو ټولو سره کم یو قاتللو نه کوم کافه لکه څنګه چېد جنګېږې تا سره ټول وره قفر د اسلام مقابله کې ملتې واحد دی او مووج دور دا خبره ثابتهکه کا چې د کاافرو په منېصور سرور اختلافات دي. کله مسلمانانو د مقابلی لپاره غې شاته غرزولي شرقا غربا شمالا جنوبا طول کافر د اسلام مقابله یو موټه ده او مسلمانان در په در دي مسلمانان در یو ديو دا ښه ظاهرا ټکړی ټکړی شي خدلا د شهادت تکلیف نه مېلاوي تعالی حبی فرمایلی ما جد الشاهد ممصل قتل نہ محسوساوی شهید داغ غ تکلیف د قتل لا الا کما یجید احدکم مگر لک سنگ چی مومی او محسوسه یو کتا شوکی ممصل قرصا اے د میگی د چی چلونا لکه میگی چ پچاچا کوله گئی او سمر د تکلیف محسوسه نو شهید چی شهید کوله شی دا غد بدن ټکړی ټکړی جوړی شی خو دوم بس تکلیف مخصوص کای رواه ترمذی یو وقال حديث حسن صحيح وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد الاله وارضى الله عنهما من چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بعض ايام التي فبعض ورض دي هاغه كي لقي فيها العذوا جګړې کله الله حبيب د دشمن د دین سره ملاوي شو میدان جهاد کې ردا الله حبيب انتظار انتظار کوه حتا مالت شم تر دې جنور داسې مایل شو د نور د مایل کې دو د دوی انتظار کوه ثم قامه الناس بیا ردا الله حبيب درځله او خپل کو کې وعظ او خطبه وی قال وی فرمایله او دا حکم غره اوس مسلمانانو نه وی ایه یوه الناس اے خلکو اے مؤمنان لا تتمنوا لقاء العدو تمناو ارزو مکه وی د ملاقات د دشمنانو د دین اګه تمنامه کو چې الله دښمنو کافر را ولسور سره جنگي کم داو الله العافیه د الله نه د عافیت سوال وکه او کمو که جوړ اشوا پیدا لقیتموهم کله <قلش> چې ميدان جهاد کې د کافرو سره ملاو شوې نفس بیرو بیا صبر وکي واعلموا فہ شی ان الجنه چې بشک جنه تحت ظلال السیور لاندې د سور د ثور ده اے د ثورو او داس له هی د سور د لاندې جنت ته ثم قال دعا الله حبيب دا دعا غخت و ميدان جهاد اگر میدان جهاد کې کی دواره کیږي نه اللہ هم منزل اے اللہ ہم منزل الکتاب اے اللہ چې ترا نازلون کې د کتاب او مجری السحاب او ترا وانون کې د وریز کله یو پلوځ کله بل پلو فلاح وحازم الاحزاب او تشکس ور کون کې دالود کافر د دا کافر ل پخ قوت او طاقت شکس ور کې ونصرنا اوزمنګه مدد او ضرورت کې د دوی مقابلې متفقن عليه بهدار الله <سؤال> حبیب مسلمانانو ته تعلیم ورکو چې د دشمنو او د کافر د ملاقات تمنا دیني کوي وککل jihad جوړ شو نو بیا د صبر کوي د صالح بن سعد رضی الله عنه روایت ده یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي سن تا نه دو وختونه دي لا توردانې چې پای کې کی دواره کیږي نه او قبول نه شي او قل ما ډېر کم دي توردانې شفاهې کې دي ینه دواره کړئ شي یو ادعاء عند النداء دعا وختل د اذان په وخت کې کله اذان شروع وي نو دغه وخت کې الله دعاګانې قبلی ودارت کیږي نه او عند الباس او په وخت د جهاد کې شي نه يلهم بعضهم بعضا کله قتلوي باغي باغي سخت جنگ ده او کافران مسلمانان قتلوي مسلمانان کافران قتلوي لو دغه وخت د واده قبله دوله رواه ابو داوود بیس نادن صحیح حدیث روایت امام ابو داوود رحم الله کړه پسندي صحيح حسرا دا دانش رضی الله عنه روایت ته قال د فرمای کانو رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا غزا چ کلم جہاد کول او جہاد لبوهت قالو دا سی دعا وی فرمایلا اللهم انت اعوذ بي الله تزما سي اعوذ تي مٹھو لوي ګره د دې سنگلې نه پوری د لاز دې ته اعوذ وي الله تزما مټي لکه پښتو کې خلق وي زما مټي مضبوط دی زه الله حبيب الله تزما مټي دي زما قوت او طاقت سي ونصير او تزما مددګار او بیکا احولو یعنی استعف و ما مات قوت حاصلی گئی او زب قوت حاصلو او بیکا اصولو او استعف و بز حملکو و بیکا اقاتلو او استعف و مدت او مرگر د دشمن سر قتال و جنکو رواه ابو داود و ترمیزیو وقال قال حدیث حسنو تابی موسیٰ رضی اللہ عنہون روایت تش نبی صلی اللہ وسلم کانو اذا خاف قوما چیکل و یرید دو یو قاما هذ یو کافر دشمن نہ به خطر او کله یو مسلمان درپس ی ظالم لگی دل له ګر ادا دو اغا قال اللہ حبیب دعا دو او کله لچانه یرا ظالم مسلمان نے یا کافر نے نو دا وظیفہ کول اللهم انا نجعلک فی نحورهم یا الله بیشک منغا غرذو تا فی نحورهم په مقابله د د مرو ددي کې نهحر مريتهئ الله پهې م کې دی کې تاګرځونا اوضو بکه من شورېیم او پهناهې غواړو ستا په ذااتې عالیت د دوی د شرونونا او, او دا ډی راجی بهدووا ده کله دشانه سرره دا او خطره د دا بر د اللهنا نجلو کفی نوورې همنا اوضو ب کم من شې روواو ب داود بیسنادن صحی دنیومررض الله همما چ رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایا دی ال خیر دعسنا معبودن یعنی تړل شویدل سینواسیه د دې پدې څنګه کې ال خیر خیر الهایومل قیامت پورے. داد حضور پاک او رز د قیامت پورې دادو حضورې فاطمی او معجزہ او پیشن گوئی چې سمره سمره سمر نوی آلات بد jihad پیدا کیږي او بیا مجاهدین و است محتاج وی بای زیونو که ده بغیر کار نه گی لکا غرونو بی او زنگلی نو او سا پوری دی جدید دور کم اس پا جیخات کی استعمالی دی د حضور پاک موجه ذرا دیکی دام ہوئی جگوری جیخات تر خیامت ختمی گی نا کسوک مخالفت کئی کسوک پورې خندا کئی نو اغبی پدی مخالفت و خندہ کافر کی گی و منافق کی گی با و د دین د آمالون یو فرضی عمل لی نو در شان جهاد هم دې د اچا په مخالفت په دې کې فرق نه راځي الخير والسنه معقود ترلی شوې دي په نواصي حادثي په دې صندوق الخير خير الى يوم القيامه درجه د قیامت پر متفقن عليه دا حضرت اوروایل بارقي رضی الله و نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی الخير والسنه معقود في نواصيها دا درته د الخير معنا کوي دې حدیث یې سنا تړلي شيوي دي دې په تندو کې خير درجه د قیامت پر خير څه اجر وال مغنم او غنیمت متفقن عليه د ابو هرره رضی الله عنه روایت ده یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من احتبسفرتن چې او ساتلو یو اس په سویل الله دې الله لا راکي چې په دې وجیهات کو ایمانا بالله ود ایمان به الله وتصدیقا بوعده او د الله په وادو د تصدیق تصدیف دی ف نه ش ب شکه ا هغه مړول د وخما خو ورته بیایا راړی مړې و او د داغ او بسکل وورسه او د د اسه خااشو وبله هو د دغ بولولفی یوم یو ملقییا مع دا به باقا د د دپ تلله کې فررض دقییامتتلله کې فیمی زانی گی او مل قیامت نگو را جہاد ثم را با برکت آمل لے چی او اسد جہاد دا پارا دے ندا غا اس اغا گندگی والاو لیبو لم زاینی دا غم ددگی مجاہد دنیکو پتلگی فورزد کیامت دکیگی تللکیگی با رواه البخاریو رحمه اللہ و صلی اللہ حمیم سعود رضی اللہ عنہم دا حضرت ابی مسود الله اللہ عنہونا روایت تھے تے فرمائی جا ارجلن راغلیو یو سڑے یو صحابی الیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناقتن فیویوخ سر مختومتن چداغی پپوز کی مہار چولیو فقال دی صحابی فرمائی لیو ہا دی فی سبیل اے اللہ حبیب داد دا اللہ فلا رکھے او صحابہ کی فی سبیل اللہ دور عام چھو جہاد لبے او سمگر قران او سنت کے پڑھو کم مزینوں کی ددی معنی و عمومی اکثر فی سبیل اللہ تشیرے کہ طالب مصالح کفار سے جہاد داد دا اللہ بلا رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتے ہوئے لقب ہا تھا د پار بھوی پدیو خسرا یوم القیامت پر ذ سب 700 ناقہ وہ سووخ او کلھا دتول په دې پوزربه محارشو لې څه خود نیکی او بلنسه او په جہاد او قتال مسلم او په وسوا الله ورکه بی دې یویخه په څه بتاتا دو سووخ او خو ثواب الله درکې رواه مسلم وان ابي حماد ويدا بي حمد ويدي ويقمل شيش ويقالو ابو عفسل عقبه ابن عامر الجوهني نے روایت تے رسول الله صلی اللہ علیہ حبیب د منبر د فاسو کو فرمایله مسجد نب واعد مستطعت من قوت او امر ديږي کیدو صبح فرضيت د پا راي او دا حکم يوثن لن له تام چ کلي مويله ټول لو وي واعد د پا را مستطعت سور وي من قوت د غشو د وشتونه او په خپل د من قوت معنی او فرمایلا الا ان القوته اراميو د خبردار د قوت نه مراد غشي وشتللی او د هر زمانه سره د وشتو کوم ازباب الا ان القوته اراميو الا ان القوته اراميو دغه پیرو فرمایله دیو جن د مسلمانانو باندې فرض دي او نن دې ته امت شاکړي د دخلوا قائشات او دخلوا بيدنو قائشات پس روان دي لک عربهم مالکس سر سر دولت تھے سوق بیمارغان لذئی سوق د گاډو او د نورو مزو چرچو پس شي او دا غي په پیسو ورته دشمن اصله تیارایي حضور پاک په ممبر باندې اعلان وکړه چې غفلت د اصله نمکوي رواه مسلمن د دې روایت کړه د امام مسلم رحمه الله دیو جنګره کافر چې په دې مملک رااله انگریز او دا بري صغير کله د مسلمانانو سره سلیحه نبره وه اته د مشرام نه تفوس کوي د ایله به د درووی چې انگریز دا سياله پیدا کړی چې چا پور کې ټوپک خخم کو کنه نا غالب आवाज نه کوي نو خلق باغ چته وګرځول او به د اغیده دا پر داسي یعنی قانون جوړ کړ چې اسلحه باغ سره ګرځي چې هغه اغیده پر لیسنس کړی وی اجازه دي هغه سکوره ګوره هغه قانون دې حضور پاک په وختس چی نو دا خو ددن یو حکم دی چې الله وای چې دا ش فرت دی نو د موز د پارا وسم ایازت د چا نه غړی د ذکات د پاار وسم اجر د چا نو یو نفرت د خلکو پهذهن کې داسې او که د ګری والا د تعالب او مولا سره اوسموکسېو ګوري د خلکو باندې ناشننا لږي تاغ سره پلاس ک کوونټی دا او پلااس کې ور سرهامساده غ دا سرنت دی ته حضور پاک نه आवाज دې تسبیح او د عام سنت نه پاتې شوي ته حضور پاک نه سپاتې شوي په پا خوانو کتابونو کی کې لیکل او اخیرا نه پیغمبر را روان دی واسف هو ولا عاطفه او دا آیوره په دا آی دوګي د فاسوي وعن هو دغه عقبه ابن عامر رضی الله عنه له روایت ده دې فرمایي چې ماوري دې دې رسول الله صلی الله علیه وسلمنا ستفتحو علیکم ارذونا زر د چې ف حې شي په تاسوړی زمکې ډی لا کې بهفت حقئ یخفی کوم الله او الله به تاسوه کاپی شي مدد برولږي او چې کله ف حهله دشمن کم زوره شو زورې ختم شو فلا یا عجززو ه کوم نوکوته او جزی کږي دی نه یوتن پ تاسو کې انل هو به س همې چې دی د خپلو غوشو سره مشکو نهکیږي ا دد د اصلهی مشک نپری کوئی دشمن ختم امشو زور ختم امشو ودد د اصلهی سر مینا د اصلهی د استعمال مشک پریزی دینا فلا يعجز احدکم عاجز کی کی دی نه یو پتہ سو کی ایل هو به اسهمه کی چدلو بیو کی مشکو کی دخل غش سرا او تیر اندازی دی فریزینا رواه مسلم وا انھو او دغی او کبی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت اے فرمایشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من علم الرمیہ کم سړیل چې د غښو وښتو او د نخ په خیدو تعلیم ورکړئ شو او ثم ترکو بیا د پری خور نه نولی غښ نولی اصله نه استعماله نفل سمنا اداز مون نه نلې ورسره سخت او الفاظ سره فلسمنا او فقد اسوا یادته فرمایلی یا وسری د اصله استعمال او د نخ په چل ورته قوله شوی او د بیا ترک نو د الله او د رسول نا فرمانیو کا رواه مسلم وان هو رضی الله عنه دایو خبیر ابن عامر رضی الله عنه روایت دې فرمایي چوری دي ما دماغ رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یقول چه فرمایلی ان الله يدخل بالصاحم الواحد بیشک الله به ورد نکوی ف یو غشی صلاه سلاسة نفرد دریکسان الجنة جنة تا اے لکا مثال پتور یو کارکس لے پخواب غشی جوڑی دل یومی زائل لے نو پدیج بانی کسان الله جنة ته بوزی سوانعو ہو جوڑا ان کے یحتس بچ اغا گمان یعنی هغه سواب والا تلب قی فی سنعتی ہی الخیر په پا کې لو کرا خیر چدا دیر پار جوړوم چدا باد کافر ظالم د پار په جهاد کې استعمالي یو خو جوړون کې بالا جنت تبو زی وراميہ او د وې مغه وشتون کې هغه وشتون کې وا و ممبلحو وا ممبلحو خو اسو شو چې هغه دغه شې چلوي او دو من بلهو ماناو لمایه کرامو دا کده غشه چه ولنی وله لکه یو کس غشه ورولینو بلولا ورکه او ورمو ورکبو تا اللہ حبیبی ورمو تیراندازی کوي ورکبو او پاسونو سورلوبان سورلی کوای وانترمو او دا چتاسو تیراندازی کوای احبو الی من انتر کوا داماتا لیر د دا دسورلی کولونا ومن ترکر رمیا او چاچی پری خل تیر اندازی او نخویشتل نخفخول بعدما علمهو فذ دین چې دلته تعلیم ورکړ شي رغبه تن انحو چې د دینه محورو ف انها نعمت دار دا الله یو نعمت دا غشي وشتل واستاه استعمالو لجهاد پنه دا یو نعمت او تار کا او قال کفرها یو نعمت او د الله د نعمتنا شکر یو نعمت دا دا دا نعمت شکریو کا یوجنا ګور جہات ته جہاد حالات ته نعمت ویلے نن ورتن اپوه منافقان سو ورتوي دیت عذاب وای او دیت زحمت وای پرواهو ابو داوود وان سلمت ابن الاکوار رضی الله عنه دا بہادر صحابی روغی روغی ډلې به یوازې راکا وکولې اورانی وی په یوزل کو مدینه چا عامله کړه نورتی خبرنو او دی صحابی ټول راګیر کړه او احادیث کې ارابو شېر تمشقای شریف کې باب الجهاد کې یو یو غشي چې بيويشتو وې بيدار درغه او انا ابن الاكوع لې بهادر صحابي صحابه ټول ډېر بهادر او بازه بالکل ضرب المثل کاله مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفرين دا صحابي وای تیرشه او نبي رسلام پس کسان ينتظرونا چې غي غشي ويشتل اي نخيته او غشي ويشتل او د جهات پر مشک کولو د عبادت ته فقال وي فرمایل ارمو بني اسماعيل اے د اسماعيل عليه السلام بچو شي ویل ف ان اباكم كان راميا استاذ هنيګه حضرت اسماعیل عليه السلام به وشتل نو دا پتاصوله میرات کې پاتې نه خل کنا يو شي ځني وخت په ميراث کې پاتې ف ان اباكم كان راميا نو راميا عليه السلام تش تشبيه او تش د امسا او د سواف سنت دا غینو فان اباکم کان رامین رواه البخاریو دغه حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله و انم ابن ابسا رضی الله عنه نامر ابن ابسا رضی الله عنه روایت کوي قال د فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایله من رما بسهم چا چ یو غشاو ویشتو فی سبیل اللہ لا اللہ لا رکف فهو له عدل و نو دا بدل دا یو غلام د آزادولو سره برابر ایک دشمن په لګي دو کو نه لګي وو دشمن طرف ته یو غلامي ور خوشی یو غش دی ور خوشی نو په یو گزار باندې د یو آزاد شوی غلامه مراجعه رواه ابو داوود و ترمذی یو وقاله حدیث حسن مدا دی وقفنن باځوی ویولی پیغمبر الله دې لپاره را لګله او پیغمبر الله رسول کو د قتلول د پار را لېګل نو دا د چا خبره دي چې غشه د تش ورويشتو زو کويا لګېدل یا نه وی لګېدل دي د یو غلام دا آزادول او مراجر دے. نو مې چې مسلمان دی د پارا پیدا نه او حضور پاک الله دی د پار را لېګل نه وي دی پیغمبر پاک نبي دا, دا خبره پا. سره پارکه رواه ترمزي يو رواه ابو داوود و ترمزي يو وقال حديثن حسنن صحیحن وان ابی یحییٰ خریم ابن فاتح رضی الله عنہ دہ حضرت ابو یحییٰ خریم ابن فاتح رضی اللہ عنہ نا روایت تے تے فرمائی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من انفق نفقتا چاچ مال لگول سمال لگول في سبیل الله را اللہ لارکی یعنی پجہات کی کته بلحو نو ابدکلشی دلرا 700 ذعف یعنی وسو دوغنا وسو دوغنا ثوابونه بعد تولکلشی دیوچن ګورام خیر خیرات مقابله کی کم خیر خیرات چې فجهاد مصلح کې لغي نو دا غیر لوی اجر او ثواب ده رواه ترمذی یو وقاله حدیثن حسنن سعید خدری رضی الله عنه روایت قالے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی ما من عبد نشتا یو بنده یصوم یوم یوم چه دای روزهونی سی اورز فی سبیل اللہ دل اللہ نارکی یعنی په جہاد کی الا بعد الله بذلک الیوم مگر لربکی اللہ قد غورز روجونی وسروجو مخدد عن النار و اورت جهنمنا 70 خریفن طا اندا زید او یاو کالو د مزل کولو 70 اویات وای خریف فمانه د کال له لک او یا کال او سره مزلو کی اولری شی دیو زینا تورب الله د د وخت جهنم د اور نه لری کی متفقن علیه وعن ابي امامه رضی الله عنه ابي امامه رضی الله عنه نریایت ہے نبی صلی الله علیه و سلم قال فرمایا من صام یوما چا شروع جونې و یو رسی سبيل الله ل الله لره وګورم محدثینو چې باب تړلې نو التفی سبيل الله کې یو مومنې دا باب د جهاد مصلح دی او د قتال مصلح دی جعل الله بينه وبين النار خندق او بدر غوی الله په د دو په من د اورت جهنم کې او خندق کما بين السماء والارض چ دومره بل لريواله لهکد آسمان او ذمکي پمنځ کې چلرواله نو په یو روزي به الله دې دور نه دور لريکي لكد ذمکي او اسمان پمنځ کې چسوره مسافت ده اورا وح الترمذي يو وقاله حديثن حسنن صحیح ف وانبي هر ر رضی الله عنه دا ابو رضی الله عنه ل روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمایلي دي مما تا هر غسوک چې مړ شو ولم يغزو او د په تمام ژوندۍ کې غزا او جهاد نکو ولم يغزو په تمام ژوندۍ کې د جهاد نکو ولم يحدث نفسه بالغزو او نه د په ځړ کې د غزا د جهاد خیال تیر شو ټول عمر کې په ځړ کې خیال را نغې چې د جهاد کی یا جهاد اونکو ما تا نو دې مرش علا شعبت من نفاق پیاو خویده منافقت وانه یعنی مرشو خو د منافقت پیاو خوید باندې مرشو چې ټول عمر کې د د پزړه کې د جهاد ته منارانه لا او ني جهاد وک ترواه مسلمان وان جابر, جابر الله عنه روایت ده یې فرمایې کنا مع النبي صلی الله علیه و سلم فی غزات موږ الله د حدیث سره په غزات کې شامل فقال الله حبیب میدان جهاد کې وې ان بالمدينه لرجال <سؤال> في بيشک په مدینه منوره کې خامخاسه سړيدي ماسرتم مسيرا نزاي تاس په يو زيدت لو ولا قطعتم واديا اول زاي تاس په يو ميدان په يو فړ په يو کندا الا كانوا معكم مغرغيف اجر کې تاس سره شریک دي په کور کې ناس او پاجر کې شریک دي صحابه کرامو داسنګ الله اغې بيمارای بنکړي حضرت یې په درد سره جاړي چې حضور پاک میدان ته وتي او غوړو په کور کې پچون کې بيماران دي او عذر دی ورته وفي روايت په یو رات کدا چې هغه اباتهم العذر اغې لره د جهاد نه سوذر بنکړي وفي روايت په یو رات کدا چې الا شرکوکم فیل اجر مگر اغې تاسو سره شریکان دي په اجر کې نو دینه معلومه دا شو چې دیوسړي زړه د مجاهدینو سره لري همدردی د مجاهدینو سره لري وسددوزهره د وجينه په کور کې نه د اوم الله په اجر کې دای سره شامله رواه البخاري او روایت کړې ده امام بخاري رحم الله روایت د انس رضی الله و ورواه مسلم او روایت کړې ده امام مسلم رحم الله د روایت د جابر رضی الله عنه ولفظ له او دغه الفاظ د امام مسلم رحمه الله دي تابو موسی اشعري رضی الله عنه روایت کړې چانه اعرابيان بشکا یو باندې شي د باندې او د صحرا او د غنګل سېدون کې اته نبی صلی الله علیه و سلم حضور پاک صلی الله علیه و سلم تراغله او فقال د ذمہ دار ویلو یاد الله رسولا الرجل یو سړی دی یو قاتل للمغنم هغه جهاد کوي د پاره چې غنیمت حاصل کړي ورجل بل یو سړی دی یو قاتل د دین پاره جهاد کوي او جنگيګي لویز کړه دا زیکورو شی خلکو ایعلانې وړې مجاهد ته او بہادر ده ورجل او بل یو قاتل او جنگی کې لپاره مکانو ته چې او کته شی او خلق له د مرتبه معلوم شي و فی روایت په روایت کې داسې مې یو قاتل او یو سره دی لپاره جنگی کې چې دد شجاعت او بہادری خلق له سرګند شي ويقاتل حمیه تن او سره جنگی کې د غیرت د غیرت ته لکه څنګه چې د پښتنو د جهالت غیرت ده یا د بازي قومونو ننګو غیرت ده چې د اسلام مطابق نه د حمیت د وجهه جنگي وفي روایت فی روایت کې دا چیندې یو قاتل غزا کر یو سره دخل غزا او غصې د وجهه جنگي فمن فی سبیل الله نو پدې کې سوګ د الله په لاره کې وېصابېږي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل ارغسوک چو جنگي ته او دا غنیت وی را دادہ لته کونا کلمه الله دي د پاره شي شي کلمه د الله او د الله ال علیا غبلن شي او دین چت شي فهوا په سبيل الله د الله لاره کې او د نیر مر خراب دي او دا د الله لاره کې خو خود نه دي چ گناهدار دي رسوک چې د پاره جنگي دو چې د الله دین بلند بولن شي نذا اللہ نارکید متفق علیہ وان عبد الله ابن عمرو ابن الاس رضی اللہ عنہ قال نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام غازیۃ نشتا دایہ وڈلہ ہزا کون کہ او سریۃ یعنی نشتے جماعت مجاہدینو تغزو خیغزاتی فتغنم ما وغنیمت حاصل کی وتس وتسلمہ اور صحیح عالم راشد الا خانو مگر دې دې قطعجلوا چې په تلوار سره حاصل کو دی سلسه اوجورهم اغه دوی سي د اجر نو د دوی دوا ایسه اجر ورتا مې راوښه ځکه غنیمته مرادو جهاد مکو روغ رمټم رال و من غازیتن او نشته وړنه غزا کول کیو سريه تي یا جماعت د مجاهدینو توخکو و تصاح الا هم لهم اجورهم نشتا یو اڈلا او یو جماعت مجاہدیننا چغیسو کی یعنی تخفے کو یعنی ناکام راوا پش و تصابو و غیت مصیبت رسولشی زخمیان شن الا هم لهم اجورهم مگر دا آغای اجرون طول پورش شن این ورط غنیمت ملاو شن او زخمونم ورط حاصل شن اجر الاخیرت دیر روشن او کل غنیمت ملاو شن ستکلیفم ملاو نشن نو هغه امر اجر نه دي سمریده له ځخونه او تکلیفونه میلاو شي و اجر به ملایې هر واحد د دې حدیث روایت کړي دی امام مسلم رحمه الله صلی الله अस्सलाम वालेकुम रब्बुना सलामात मुहतर्म